Андрій потер шию, майже без жалю подивився на розсипану славком картоплю, зрозумів, що піде спати голодним, відкоркував пляшку мінералки, припав до неї губами. Коли дружба відходить, що залишається? Він відставив пляшку, витер рота й озирнувся. Залишається білий пікап і спогади мов вирок трибуналу. Спочатку вмикається крик, потім світло, і нарешті паніка. Щось він зробив не так. Рвучко зірвавшись на рівні ноги, встигає помітити білу стіну, жовті плями на ній. Заточується і падає на коліна, на вишневому килимі теж жовті плями. Кілька разів кліпає очима, і плями зникають». Лишається біль, якась сльозлива злісна жалість. Чому йому ніхто не допоможе? Чому всі його покидають? Невже він такий поганий? Зовсім поруч рукою подати шалена метушня, короткі викрики незрозумілою мовою, біганина, стукіт і брязкіт, але всі ці звуки занадто неосяжні, занадто чужорідні для його свідомості. Їх можна легко зігнорувати, відкинути, списати на рідну шизофренію. А ось забиті коліна – це важливо. Можна сказати, найважливіше. Більше він не спіймається на їхні гачки, заповзе, заховається за цимось журнальним столиком і валятиметься тутечки на м'якому килимку, скільки душа забажає. А всі – Нехай ідуть до дітька. Треба витягти ножі. Так ми його не довеземо. Не треба, він помре. Він і так помре. Добре, зафіксуйте інтубаційну трубку. Так є там друга вена, чи ні? Він затуляє вуха долонями. Так значно краще. А спальня у фантастичних кольорах бузку і вишні... Їм байдуже. Тут кохатимуться чи відходитимуть до іншого світу. Стоп! Не забувай. Тебе це більше не стосується. Тони глухі. Тахікардія. Як зіниці? Йому болить. Морфін пішов? Видіть катамін 300 Тони дуже глухі. Каргілін. Дексаметазон. «Що у нас з тиском?» «Накритися б зараз пуховою ковдрою з головою і...» «Але цей вереск, і крізь ковдру прорвався б електродреллю з тонким свердлом». Пригадую, що чув його раніше, цей вереск, і уже раз приводив його до тями. У дверях вродився бородань, у пожмаканому халаті на плечах, намагається щось казати але всі занадто зайняті, щоб зреагувати. Їхні погляди зустрічаються, бородань киває позад себе і промовляє, там діти. Слів не чути. Можна зрозуміти лише з рухів губ. Які діти? Нема там ніяких дітей. Нема, чуєте? Розведи дофамін, ампулу, постав паралельно. Занадто довго ми Бабраємось. Насилки. Не довезем. Дайте мені доступ до серця. Все решта дурниці. Шок дурниці? Я тільки хірург. Носилки. Шок ваша проблема, пане анестезіолог. Помиляєтесь ви. Він щільно причиняє за собою двері. Бородень теж кудись зникає. По ноші. На майданчику другого поверху залишається тільки він і... «Діти». Коли його перестануть тягти на подвиги? Віра у піжамі, з косичками, стоїть біля сходів, тримається за перила і кричить, пронизливо, затято, зупиняється перепочити і знову кричить, ніби її ріжуть. Остап ховається у своїй кімнаті, двері розчинив навстіж, а переступити не сила – Лише задубілим поглядом прикипів до дверей батькової спальні морщиться, коли крик сестри стає особливо дошкульним.